Читање Svetog Evanđelja po Mateju. Слово Божје, полуди слава за вечност. Осим мого. У време оно, каже Исус одлазион, за нимиђаку «Pomiluj nas, sine Davido!» «A kad dođe u kuću, pristupiše mu slijepci i reče im, Isus, «Vjerujete da mogu to učiniti?» a oni mu rekoše, «Da, gospode, tada se dokvati oči u njihovi, goreći o, vjeri vašoj, neka vam bude!» i otvoriše se oči i zapreti Misus govoreći je, gledajte da niko ne dozna, a oni izašaš i razglasiše ga po svoj zemlji onoje. Kada pak oni izlaža kugle, dovedoše mu čovjeka, nema i besomučna i pošto izakna demonak, Progovori nemi, i divljaše se narod u reći, Nikada se to nije vidjelo u Izraelju, A parisei govorahu, pomoću knjeza demonskog Izgoni demone, i prokođaše Isus po svim gradovima, I selima učeći po sinagoga manjikove, I propovjedajući evanđele u carstvu, I sjedljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Oh. Ovo naše sabranje do koga je došlo trudom Božijim, milošću Božijom i žrtvom Božijom, jer da se Bog nije putrudio, da nije svoju ljubav smrću usvjedočio i vaskrasenju projavio, Mi se danas ovdje ne bismo mogli sabrati. Sabirali bi se na nekom drugom mjestu, oko idola ili oko sebe sami, kao što se i danas, mnogi neprepoznajući ljubav Božiju, neprepoznajući i nepoštujući krv Božiju, Ne prepoznajući vaskrsenje Božije, kome je smrt prethodila i kojim je smrt satrta, danas nisu ovde, sabrali su se na drugim mjestima, klanjajući se idolima. A mi smo se sabrali ovde prije svega zbog žrtve Božije, Због пројављене дубави Божје. Али и због наше труда, браће и сестре, јер сви ми овде сабрани, уложили смо труда да се саберам. Неко мањи, неко већи. Бог зна. И Бог ће подјелимо и да даримо. Поштојући, дакле, труда који улажемо, исквечино иной тяжесть и труд устояние когда это не к храму исcaya и в нему боготолово по су температуре много высочье так вот свет тражит труд и пот треба обратить пажню и на нововажние треба обратить пажню на душу нашу Posebnu pažnju. I tijelo ispoštovati taj trud. Stajanjem, znojenjem, trpeći bol, trpeći tjeskobu, trpeći vrući. Jer ako duša bude sita i tijelo dobiti svoj dio pod blagoslovene i blagodatne porcije. Zato i ovaj trenutak koristimo biojući svjesli da je on ponekad napor. Ne ponekad, nego je uvijek napor. Odužimo i sa službom, nekad odužimo i sa ovom riječju kojom vam se obraćamo ne zato što je to ponekoj našoj volji, nego zato što je takva volja Božija. I praktično, neoprativši se sa ovog mjesta i ovom trenutku, mi, svešteno služitelji, projavljujemo ne malo neposlušanje prema onome ko nas uvede u svetinju nad svetinjama, ko nas obuču blagodat sveštenstva i ko nam i bedre i luke opasa i ojača da vršimo ove strašne i za angele strašne i nadnebesne tajne. Ne sebe radi i isključivo sebe radi nego naroda Božje grada. Pored svešteno dejstvo riješ povuke, propovijed, ima posebno mjestu braćo i sestre, u ovom liturgijskom toku. Ako izostane, ako je izbjegne, štetu nanosimo, prije svega nama samima, a onda i narodu. A tu štetu će neko morati da hvata. Krv će se od nekoga tražiti. Kako je i sveti apostol Pavle govorio, koji je praktično neprestano propovjedao, znamo za njegove duge besede, danunoćne besede. Znamo da su ljudi padali u san, a iz sna se trećeg sprata padali na zemlju sa vladan dužinom sna i intenzivnom riječju kojom je trošio pažnje općjstva sujet na interesovanju oknjem nebekim podižujći dušu pretkono je oslobodiš od dokova strasti liskih, misvih, niskih, niskih žeda i osećanja, jevanđelskim obnjem podižjući čoveka kamo jemu je bo o bezbijjeeddiom mjestu svojim o oppoćanju po čovjetšenju. Ako je apostol ušao u drugačije ses apostol opet ako je samo me ovapročenom Bog bilo neophodno da govorim da poučavam da propovijedam kako on da mi danas u ovom vremenu kad nam je rijet Božija i te kako potrebna kako on da mi da čutim? Na žalost to čutanje je postalo pravilo i došlo je do toga da ako se riječ pojavi ili malo oduži, postaje neprijatno, teško i čudno, neopično. Od kud sad to da sveštenik govori? Od kada je to bilo da sveštenici propovijedaju? Od uvijek, braći To je zapovjez Božja, to je blagoslo Božje. Idite i krštavajte sve narode u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja ću biti sa vama u sve danu do svešetka vijeka. Ako i budete učili da drže, da žive po naučenom, u suprotnom ostaće samo govij zidom. Mene tamo neće biti, jer me nećete imati u srcu, u duši, u umu. Sve će biti samo u haninama, u spoljašnje, u krašavanju. I imat ćemo, braći i sestre, jednu čudesnu situaciju. U hramu smo, u crkvi smo, Hršteni smo, na liturgiji smo, a Boga ne. Ne zato što On nije prisutan ovdje, daleko bilo, i daleko bila svaka pomisla o tom, nego ga nećemo vidjeti, braće i Današnje sveto evanđelje govori o toj netvarnoj svjetlosti i o tom duhovnom vidjenju. Pored tjelesnog slijepiva postoji i duhovni vid i duhovno slijepivo. Mjera vidjenja je naš odnos prema svjetlosti, prema suncu. Kad nema sunca, onda niko ništa ne vidje. Ako ima sunca, onda kroz sunčevu svjetlost sve opažamo. Opažamo i lice djece, roditelja, prilode, vidimo boje. Sve je dolgačije pod uslovom da je sunce otvorilo oko, kako kaže Vlodika Nikolaj, nad mojim jezerom. Govoreću molitvama na jezeru. Ako sunca nema, Nema ni jezera, snega je samo gusta neprozirna tama. Tako je proći sve sve u ovom fizičkom svijetu. I vezano za naš fizički bit i fizičku, to jest stvarno stvoreno svjetlost. A sve to simbolizuje i daje mogućnost Da otkrijemo i drugi problem, ne mali problem, problem u kome se praktično svi mi manje ili više nalazimo. A to je sljepilo duše, sljepilo um. A sunce, odnosno pomoć pomoću koje i kroz koju um sagledala stvari, nije sunce, braće i sestre. Ono sa umom nema nikakve veze, ono je stvoreno iz praktičnih razloga, četvrtog dana po stvaranju, da vlada dana i da daje svjetlost da bude snažan simbol. Ali njegovo stijanje nema veze sa umom, umu je data druga svjetlost i drugi vid. Ta svjetlost, braće i sestre, jeste Hristus. Kako ga ispovijedamo u simbolu vjere, kad kažemo za njega da je svjetlost od svjetlosti. Boh istiniti od Boga istinitom. U slučaju da ga ne vidimo, braće i sestre, to je jasan znak da smo slijepi. Ako ne vidimo Hrista okom uma, a viđenje uma se direktno povezuje i djevoje i svoje dejstvo pojavljuje kroz doživljaj srca, a doživljaj srca vezan sa viđenjem uma je ljubav prema vidjenom, ljubav prema sozrcavanom. Umu, Kad vidi Boga, braće i sestre, srce ga zavolja. Ako ne vidimo Krista, znači da smo slijepi. Ako ga ne vidimo, braće i sestre, tamo gdje On jeste, tamo gdje se On jedino može vidjeti, dakle, crkvi dakle u svetoj pravoslavnoj crkvi, takve u svetim tajnama, dakle i prije svega u svetoj i božanstvenoj liturgiji znači da smo slijepi braći isos. Zato je blagosloveno naše sabranje, jer govori potvrđuje ovo to mislimo na one koji ovdje nisu danas prvi put i nisu slučajno I nisu danas pa ko zna kad će opet biti, nego su ovdje sa svješću da stoje pred licem Božijim, da su obasjani svjetlošću Božijom i sa odlukom da će ovdje biti kad god bude vrijeme i kad god se bude dala mogućnost da se bude ovdje, uvijek je smatrajući posebnim doživljajem, posebnom čašću i posebnim blagoslovom. Da uopšte možemo da dođemo, da su vrata otvorene, da nas je Bog pozvao i da se liturgija služi. To je uvijek, braći i sestre, najveća čast i najveći blagoslov. Dakle, govorimo onima koji na taj način i u takvom raspoloženju prebivaju u hramu za vime trajanje svete liturgije. To je znak da im se svjetlost vraća. To i oni sami mogu da potvrdeju. Svjećajući se perioda tame, kad su živjeli izvan crkve, kad im liturgija ništa u životu nije značila, kad Boga uopšte nisu tražili, kad su pokušavali da fizičkom svjetlošću obasjaju prostore uma i srca, nikako ne uspjevajući u tome. I onda malo pomalo malu, pros proces pokajanja, evo nas bracu i srste ovdje, I moramo priznati, i treba da priznam i Bogu da zaprobodarimo, da su islinite riječi Božije, da je On svjetlost i da prosvećuje sve one koji u Njega vjeruju i poslušanje Mu crku prinose. I kao rezultat svega toga, ono naše malo početničko pošćenje, braći i sestri, ono naše početničko prenemaganje, te očulite, ili mnogo, trebavi, i smisla, pa opet na liturgiju, pa zaropet služba, pa zaropet poz, pa ispovis, pa priječešće, ono naše malo ulaganje, vidite do čega je dovelo, braći i sestre, doviđenje. Svjetlo se vratele u naše umove, u naša srca i danas ovdje ima oni koji vjeruju kažemo, vjerujem mislimo da vide da stoje pred samim Bogom da mu se molitveno obraćaju vično njeg sa svješću da mu je sve moguće i da mu je sve pokore, da je sva vlast u njegovim rukama što nije mali dar i što nije malo vidjenje braće i sestri i ne unosi bilo kakav mir i spokojstvo ...nego dubok mir, duboko spokojstvo, veliku vjeru, uzvišenu nadu i ono što je najveće, najveće dubav, braću i sestre, prema Otcu Nebeskom. Kroz viđanje Sina koji je ovdje prisutan kao ovaproćeni Bog, a sve dejstvom Duha Svetog. Samo Duhom Svetim, braću i sestre, možemo da gledamo i da vidimo u crvi, bez duha svetoga, tako je naporno, tako je teško, tako je crno. Nema ništa učnije, braće i sestre, nego bez duha svetoga, biti u crvi, biti u liturgiji. Ne podošli pritisak. Čovjeku se čini da će glava da mu eksplodira. Čini mu se da mu tijelo puca od napetosti. Jer velika je mogućnost vrlo blizu, a nemaš sposobnost da vidiš oči da otvoriš, jer Duh Sveti neće te posjetiti, zbog pogrešnog stava, zbog pogrešnog načina života i iznad svega zbog gordosti i sujeta. Danasnije Sveto Imanđelje govori o isjelenju svijeti. Mada Sveti Grigorije Palama Na današnji dan besedeći u Solunu kaže i tvrdi da u ono vrijeme kad je Sin Boži u tijelu, dakle vječna svjetlost u ljudskom tijelu, braći i sestri, neuporedilo veći događaj od povezivanja sa suncem preko mogućih kaplova, neuporedilo veći dar svjetlost, vječna, netvarna, tu je među nama, sa nama i u našoj ljudskoj prirodi. I iz nje se izliva na nas. I kroz nju se prosvećuje. I zaista, braci i sest, ako pratimo gospoda, na usporenom snimku, mi vidimo zaista, da je za vrijeme njegovog pođenja po zemlji, čitav prostor ljudeje, sva okolona mjesta po riječima svetog Igorja po a on ih izgovara samo zbog toga što je pašljivo čitao sveto evanđelje i umom se zadržavo na počitanom tvrdi da nije ostao ni jedan slijepi u čitalom tom regionu da su svi bili siri ove priče i ovi pojedinačni događaj slijepi vrtime ova dva slijepca oni su izdvojeni jer kroz te priče gospod želi neku drugu poruku da nam pošalje. Ne samo prosto fizičko iseljeje. Jer vidimo u drugim evanđeljima gdje se kaže da pokupiše sve bovesnike, sve slijebe, gruve, krone, gubave, džavo imane, položiše ih ispred njega i kaže kratko je evanđelski tekst Kaže, i sve ih isio. I u današnjem evanđelu kaže se da je išao po gradovima i selima propovjedajući po carstvu nebeskom i sredajući svaku bolest i svaku nemoć u narod. Dakle, svaku bolest, ne samo par njih i ne samo neke nemoći, nego sve bolesti i sve nemoći. Težeći, braći i sestre, da dođe do onog mjesta gdje je problem nastao gdje se najteža rašava, a to je srce čovječije. Srce čovječije se ne iscelio lako je vratiti vid, slug, lako je demona išutirati iz čovjeka. Teško je čovjeku prijeći, braći i sestre, jer ima Velike potencijale, mnogo je obdalen, velika mu sloboda dariva. I u velikoj se opasnosti nalazi koliko su mu velike mogućnosti, toko je i dubok bezdan ispod njega. Zato, gospod, krčeći put, dižući mrtve, dižući raslabljene, vraćajući svu gluvinu, otvarajući oči slijepima, dodije rogu, i sjedjući neizlepšile bolesti, mrtve i žući, ne biva zadovoljan time, braćo i sestre, i ne čuti, nego kao da želi svoju propovijed da potkrivi čudima, jer onda je bio fakir, braćo i sestre, ne bi liječ progovarao, prosto bi se pojavio i sve bi se dešavalo oko njega, ne bi čutao, ne bi govorio, nego bi čutao, međutim, Sva ta čuda i dejstam bila su tijesno povezana i potpuno u službi njegovoj rijezi, njegovoj propovijedi. A upravo u propovijedi, braće i sese, ubratimo pažnje na to, nalazi se svijetlost. Evanđelska propovijed, evanđelski tekstovi koje čitamo, Evangeljske besede ko ima cerba narod prosvečuje v vekoima, one se drže svetlosti pravice in sestre. Fizički sliv, potvoreno oči, samo što vidiš vidiš stvarno svetlost. Možeš dostopiš da in dalje sluije v I In v lučju se to dešovalo. Fizički bogost, ako bude v sebi celjem, dolgočasno možeš da budeš jož gore nego što si bil. In mi Prvo često, od gospoda, tražimo samo fizičko iseljenje. Kao da smo životinje, braći i sest, kao da duša nema u nam, kao da duša nema potrebu za zdravlje, kao da duša nema potrebu za iseljenje, za vidljenje, za gledaj, za utjehlo, za považenstvo, nego sve samo tijelo, tijelo, tijelo, tijelo. I kad povedamo hrišćanje sa kapom, brzinom, jurevom, buvankom, da iz cijele koje će danas sutra biti u globu i biti najružniji prizor koji čovjek može da vidi. Puno gnoja, puno crva i za drugo kratko vrijeme samo na kostića da spate. A i te brzo, se brzo upravljeno se pretvore. I mi u to uvažujemo, a od uši ne brine. Kod gospoda nije tako. On ubopši čovjeka u tijelo otvorivši mu fizičke oči, podignuši ga, vraćajući mu svu čurni, poće da mu prenese unutrašnju duhovnu svjetlost. Kroz propovijest, kroz riječ, kroz zapovijest. Zato je i evanzele, i sestre, radosna vijest, vaga vijest. Kako kaže aposlo Pavle, nosi nadu, istinsku nadu, nosi svjetlost. I u crpi se narod, braće i sestre, prosvećivao upravo riječi. Apostol Pavle, on nije, braće i sestre, kao što mi, nažalost, svešenici danas, podvegnemo iskušenju vremena. Pa se pretvorimo u neke zanatlije, znate, uzmemo krst i ne svuteći kakvu silu ima, zatvorjuši usta, progutavši Neki veliki kamen upalno postavlja mutavi i onda se sve svedena u tragičnu scenu nema rieci nema propovijedi nema prosvetljavanja onda nema ni čuda braci i sestre ne možemo da se iznenađujemo gde su to čuda u kojima čitalo gde su to čuda u kojima su sveti otaci kod Tu tuo su braci i sestre Tu je ta sila. Ništa manja. Ni za mrvu manja. Nego čega nema? Nema propovjedi, braće i sese. Ne propovjedamo carstvu nebeskom. Ne propovjedamo isljene Božje. Ne učimo se zakonu Božjem, Ne živimo po njemu. Pa onda gospod kaže, u čemu da te podrži? U šta silu svoju da izvije? Pokaži mi tvoj projekat. Oče, brate, hrišćanima, Šta ti želiš? U čemu da te podržim? Da poslavim tvoj poslovni partner, da lobiram u nekoj kompaniji, da se otvore nove mogućnosti. U tome da te podržavam. U tome, moji angeli, da te podržavaju i sveci moji. Podržat ćemo i u tome, ali najprije išti Carstvo nebesko. A kako ćemo iskati Carstvo nebesko, braći i sestri, ako mi ne vjerujemo u njegov? Ako mi ne čujemo propovijed Zato je gospod, kako čujemo u ovom janu, iscijelio svijetu. I to vrlo moćno, već je se pita ih. Vjerujete li vi da ja to mogu učiniti? Oni kažu, vjerujemo gospode. Ne pita ih zato što ne znam, nego zbog naroda. Vjerujemo. On kaže, povjeri neka vam bude i u tom trenutku oči im se odmah otvoriše njima dvojici iz poljašnje i unutrašnje odmah su gospoda prepoznali i odmah su ga isvavili kao boge bivajući više zadovoljni duhovnim otvaranjem duhovnog vida nego fizičko i silivši njih braća i sestre privukavši pažnju naroda I sjeviš i mnoge bolesnike, mnoge, mnoge, mnoge. On je taj trenutaj i pažnju koju je privukao tim silnim do tada neviđenim djelima iskoristio da provuče riješ u carstvo, braće i sestre. Da pozove ljude da se svijete Otca Nebeskog i da tim lestvicama zapovijesti koje je dao jako i mi sam prvi pošao da ih prati tamo odakle smo grijehom odkali i usred čega nas i tama obuzela zato obracaj se, se gospod nas poziva na čistotu živle iskorjenivanje strasti svih strasti i svih poruka jedina mogućnost da do toga dođe jeste čista vjera Čista sila, Božja sila i čista svjetlost, Božija svjetlost. Čistajći se od strasti, od poruka, mi oslobađamo, braće i sese, vid i vidimo Boga. A kad ga vidimo i ako ga vidimo, moramo ga vidjeti kao svetu trojicu. Moga, moramo ga ispovedeti kao trojičnog Boga, trojipostasnog Boga, oca i sina i svetoga duha. Ako ga tako vidimo i nam se tako otvije, znači da je istinita svjetlost opasjala našu. A ako Boga ispovjedamo na neki drugi način, braći i sest, to je važna svjetlost, demonska svjetlost. Ili, ne daj Bože, ako ga gledamo izvan pravoslavne crkve, svako obiđenje Boga izvan pravoslavne crkve je tamo i gledanje satanske svjetlosti lažnoj svjetlosti. Zato budimo istrajni, braće i sestre. Trudimo se u ovom našem trudu, u ovom našem podvijelu. Prebivajmo istrajno u crkvi. Slušajmo sveto Ivan Đergev. Čitajmo ga, braće i sestre. Slušajmo svete apostole. Čitajmo ga. I po pročitanom trudimo se i da živimo. Da držimo riječ Božiju. Da je tvorimo. Sve drugo podčinjavajući tome. Jer ništa drugo, braćo i sestre, nikakav drugi trud. I niko drugi, sem Boga, truj svjetlost ne može da nam da. To je mnogo važno da znamo. Samo je On svjetlost od svjetlosti. Samo kroz njega, braćo i sestre, očevu svjetlost možemo da primimo. Samo kroz njega možemo duha svetog da primimo. A duhom svetim da vidimo Boga Otca. U srcu, braće i srse, da se sjedinimo, da se da se obožimo. To je mogućnost koju samo ovdje imamo, koju nam samo pravoslavna vjera i pravoslavna crkva daje. I zato je potpuno opravljeno, kad nas sveti oci pozivaju, da vjeru pravoslavnu ni što ne damo. To je, braće i sese, kao da vječnost nekome prodajemo za par trenutaka u vremenu. Kao da ogromno bogatstvo, damo za nešto prolezno, truležno, smrtljivo i važno. Kao da istinu mijenjamo za važno, kao da Boga mijenjamo za satan. Zato čuvajte vjeru, čuvamo sebe, čuvajte vjeru, čuvamo oči u glavi, to je um, u srcu, čuvajte krajov svamu vjeru, braće i sestre, čuvamo našu vječnost, čuvamo naše praženstvo, I naše blaženstvo i oni koji će se jutra roditi i na ovim klostorima živjeti i svjetlost tražiti. Da im obezbijedimo, braći i sestre, kao što su svi sveti oci potrudili da nam obezbijede ne po tele, ne imanje, ne zemlju, ne zemaljsko carstvo, nego crku pravoslavnu, a kroz nju nebesko carstvo i svjetlost tog carstva blagodati. Boži. Neka bi dao Gospod, pa i danas prebivajući ovdje sa vjerom, da Gospod može odmah da nas isjevi. Da stojimo, braco i sestre, ovdje. Da se približamo na svetom putiru. Sasviješću da nas Gospod dodiruje i da dejstvo zavisi od naše vjere. Evo ti pijelo, evo ti krv. Prilaziš, pričešćuješ se, pita nas Gospod, tajno. Vjeluješ li ti da ja to mogu učiniti? Ako vjelujemo, bit će nam braće i sestre. Gospod kaže, evo ti, a nekad ti povjeri Ko se pričašćuje sa vjelom da prima tijelo i krv Sina Božje. Njemu se oči otvaraju, braće i sestre. Kako mu se otvaraju? Pa on zaista vidi da je u liturgiji to što traži. I evo ga sredeće nedere, sigurno će biti tu. I bit dobar, i bit sve bolji, i bit među najboljima, jer mu se um otvori. Tako dakle, ištimo, braći i sese, prije svega Carstvo nebesko, ištimo duhovni vid ovdje, baš u ovom trenutku, baš danas, dok su nam ove mogućnosti date, da nam Gospod otvori, da ga vidimo ovdje, da vidimo u tajnih, Da ga vidimo u tarih, Bogu da ga vidimo u svetom telu, i da kod upusivši iz njega sa pravom djelom posvetimo i primimo svetlost istinite. Dobar da je naš utrošni prostor, gde da vidimo braće i sestre i vidjevsi da ispoljimo ju ustima jednim srcem Oca i Sina i Svetog Duha, gledajući ga I slaveći ga i sada, daj Bože i uvijek i u vječnom i neprovaznom carstvu nebeskom. Amin Bože, daj.